Bosgarren unitatea, atala, bertsolari txapelketa nagusia. Emakumeok mikrofonoan jaso izan dugu burla, gaurrere batzuk aserre daude, ezin dute disimula, Nizi urna goegunen batean erakutsiko dugula. Bertxolaritzak barrabilekin zerikusirik ez dula.